Роберт Сілверберг. Схід Сонця на Меркурії. Оповідання. Леверія розпочав серію передпосадкових маневрів. До Меркурія залишалося 9 мільйонів миль. Саме тоді другий астронавігатор Лон Кертіс вирішив звести рахунки з життям. Він влаштувався в павутинному коконі і чекав на посадку. Свої обов'язки він виконав, і поки посадкові опори Левер'є не торкнуться поверхні Меркурія, вкритої виразками кратерів, про нього ніхто не згадає. Охолоджувальна система з натрієвим теплоносієм справлялася чудово. Сонце, що роздулося на екрані заднього виду, не могло завдати шкоди кораблю. Не тільки Кертісу, а й іншим сімом членам екіпажу треба було просто дочекатися, поки автопілот зробить свою роботу. Опустить корабель на Меркурій. Вдруге, в історії людства. Кертіс потягнувся до керуючого сенсора. Екструдери виплюнули зелену хмарку флюорону, і кокон зник. «Зібрався куди-небудь?» – запитав капітан Гаррі Рос. «Так, пройтися». Капітан знову заглибився в мікрокнигу. Заскриготів затвор на дверях у переробці і потягнула переохолодженим повітрям з реакторного відсіку. Розсторкнувся клавіші «Перегорнути сторінку» і завмер, втупившись у рядки невидячими очима. Якого біса Кертісу знадобилося в реакторному відсіку? Витрату палива з точністю до міліграма визначає автопілот. Людина так не може. Реактор переведено в посадковий режим. Відсік задраєний. Робити там більше нічого будь-кому. А другому астронавігатору тим паче. Рос ступив у прохолоду реакторного відсіку. Кертіс стояв біля люка конвертера, приміряючись до рукоятки шлюзу. Потім повернув її і ступив лівою ногою на край колодязя, що прямовисно йде в бік корми, до реактора. «Кертісе! Ідіоте! Ти ж нас погубиш!» Обернувшись, астронавігатор тупо подивився на нього і заніс над проваллям праву ногу. Капітан стрибнув. Хоч невдалий самогубиць і брикався, Росу вдалося відтягнути його вбік. Біле, як крейда обличчя Кертіса дрібно тремтіло, він усе хотів вирватися, але пручався вже не так відчайдушно. Рос задраїв люк конвертера і витягнув Кертіса з реакторного відсіку, після чого передусім вліпив йому ляпаса. «Ти куди поліз? Не знаю, що буде, якщо твоє тіло потрапить у конвертер?» Подача палива відкалібрована. Якраз 180 фунтів не вистачає, щоб вистрілити нами в сонце. Кертісе, що сталося?» Астронавігатор дивився Росу в очі пильно і без виразу. «Я хочу померти», – сказав він просто. «Чому ви не даєте мені піти?» «Хоче померти». Капітан знизав плечима, відчуваючи, як по спині біжить холодок. Від цієї хвороби ліків поки що не придумали. Сьогодні астронавта в будь-який момент могла спіткати безіменна і незрозуміла напасть, що штовхає туди, звідки немає повернення. Зварювальник на обшивці орбітальної станції міг раптово відкрити забрало шолома, щоб як слід подихати вакуумом. Радист, який монтує зовнішню антенну корабля, обрізати страхувальний кінець і вистрілити з реактивного пістолета, вирушаючи в довгий шлях до Сонця. А другий астронавігатор цілком міг забратися в конвертер. Неприємності? На гладкому рожевому обличчі штатного психолога Спенглера з'явився занепокоєний вираз. Кертіс хотів стрибнути в конвертер. У вас з'явився пацієнт. Уміють же вибрати найвдаліший момент. Спенглер занепокоєно потер щоку, без психа нам на Меркурії було б нудно. У стазис і до самої землі. втомлено кивнув Рос. Краще не придумаєте, док. Інакше доведеться чатувати, а він усе одно знайде спосіб. Чому ви не даєте мені померти? бурмотів Кертіс тьмяним голосом. Навіщо ви мені заважаєте? Тому, псих, ти ненормальний, що ти б усіх нас погубив. Можеш погуляти зовні. Шлюз... Вон там. Тільки нас не бери з собою. Капітане, насупився Спенглер. Гаразд, гаразд, док. Забирайте його. Психолог відвів Картіса в госпітальний відсік. Укол, потім кокон, тільки такий, що його не позбудешся. Там він і пролежить до кінця польоту. Потім на землі Картіса приведуть до тями. Якщо пощастить. А випустити зараз? Скористається підручними засобами. Що-небудь придумає, можна не сумніватися. Рос мотнув головою, насупившись. Спочатку хлопчисько мріє стати астронавтом. Минають шкільні роки. Далі чотири роки академії, два роки стажування. Нарешті хлопчисько потрапляє туди, куди хотів. І одразу ж ламається. Витратити ціле життя на те, щоб твоя мрія стала дійсністю, і так страшно в цьому розчаруватися. Думаючи про Кертіса, надійно сповитого десь за перегородками, Росмер злякувато зіщулився, незважаючи на вбивчу близькість сонця, що кипіло на кормовому екрані. Таке може трапитися з ким завгодно. З ним самим, наприклад. Крихке створіння людина. Чи не так? Над кораблем розпростерлося траурне крило смерті. Темна воля до самогубства – отруїла кондиціоноване повітря. Наказавши собі забути, розповісти в екіпаж про початок гальмування. Кнопку сигналу він ткнув сильніше, ніж було потрібно. На носовому екрані з'явилася нерухома куля Меркурія. Левер'єна наздоганяв Меркурій, наближаючись до його орбіти. Крихітну планету ділила навпіл чітка лінія. З одного боку сонячне пекло, де течуть річки розплавленого цинку, з іншого темна пустеля під кіркою замерзлої вуглекислоти. Між світлом і темрявою залишалася вузька смужка, так званий сутінковий пояс. Дев'ять тисяч миль по колу і не більше двадцяти завширшки. Єдине місце з терпимим кліматом. Левер'є йшов на автопілоті заздалегідь розрахованою траєкторією. Аналоговий обчислювач силової установки ковтав стрічку готової програми, виводячи корабель точно всередину пояса. «Господи!» – пробурмотів розхолонучи. «Програма! Підготовлена астронавігатором Кертісом! Ким же ще?» Посадкову програму склав безумець, одержимий манією самогубства. Йому нічого не варто занурити Левер'є в димлячу річку розплавленого свинцю або опустити в крижане склепіння темної сторони. У Роса затряслися руки. Довіряти автопілоту не можна. «Брейнард!» – прохрипів Рос, втопивши клавішу інтеркому. «Чекаю на вас!» Перший астронавігатор підійшов за кілька секунд. «Так, капітане?» – запитав він не без цікавості. «Твій помічник Картіс ізольований. Хотів стрибнути в конвертер». Що він хотів? Спроба самогубства, пояснив Рос. Я ледь встиг завадити йому. Беручи до уваги обставини, думаю, нам краще скасувати програму. Помовчавши секунду, перший астронавігатор облизнув сухі губи. Розумна думка. Дуже розумна, підтвердив командир. Два пекла в одній упаковці. Подумав Рос, коли корабель нарешті утвердився на поверхні. У Данте в найнижчому колі холодно. Тут теж. Але й до ГЕН не вогненної рукою подати. Що там на приладах? Розподіл ваги нормальний, стійкість 100%, температура 108 градусів за Фаренгейтом, цілком терпимо. Сіли, мабуть, із невеликим відхиленням від термінатора в бік сонця. Вдало сіли, гріх скаржитися. Брейнард! Усе гаразд, капітане! Гладко пройшло. Для ручного режиму цілком. Я встиг подивитися програму Кертіса. Глайно, Прохід в притул до орбіти Меркурія, потім прямо в сонце. Ну-ну. Тільки ти зла не тримай. Хлопець не винен, що у нього дах з'їхав. А посадка гарна, молодець. Відхилення від середини сутінкового поясу милі дві, не більше. Виплутавшись із кокона, корабельною трансляцією Рос оголосив. «Ми прибули! Усім негайно з'явитися на місток!» Екіпаж вишукувався перед ним. Брейнард, Спенглер, акумуляторник Кринський та ще троє з допоміжного персоналу. Усі, крім Брейнарда і Спенглера, переглядалися, явно дивуючись, чому немає Кертіса але в голос ніхто не поцікавився. «Навігатор Кертіс подальшої участі в роботі експедиції не братиме», офіційним тоном почав капітан. «Він зараз перебуває в лазареті з приводу гострого психічного розладу. На щастя, ми зможемо обійтися без нього до закінчення польоту». Розпомовчав, даючи людям час переварити почуте. Реакція виявилася стриманою. Сум'яття швидко покинуло їхнє обличчя. «Це добре». «За планом ми пробудемо на поверхні Меркурія не більше 32 годин», – продовжував він. Бренарде, куди ми у підсумку сіли?» Астронавігатор насупився, прикидаючи. «Майже на середину сутінкового поясу з невеликим відхиленням у бік сонця. Температура протримається вище 120 градусів ще десь тиждень, не менше». Для скафандрів це не проблема. Дуже добре. Ти, Ліелін і Фалбридж, розгорнете мікрохвильові компресори. На краулері просунетеся в бік сонця, наскільки дозволять скафандри. Стежте за температурою. Вежу необхідно підняти якомога далі на схід. Шкода, але термозахисний комплект у нас один, для Кринській. Тепер він ключова фігура. Саме акумуляторник має обстежити сонячні батареї, залишені попередньою експедицією. Крім визначення зносу батареї в екстремальних умовах, йому належить дослідити ефекти, що виникають у незвичайному магнітному полі крихітної планети. Не кажучи про обслуговування цих самих батарей так, щоб вони простояли до наступного візиту. Кринський вирізнявся високим зростом і атлетичною статурою. В самий раз, щоб носити непідйомну вагу скафандра вищого термічного захисту. На сонячній стороні розташовані батареї без такого довго не пропрацюєш. Утім, навіть гіганта на кшталт Кринській вистачить на кілька годин, не більше. «Коли Лієліни Фалбридж розгорнуть радарну вежу, будь готовий одягти скафандр», – звернувся Розда акумуляторника. «Щойно ми підтвердимо координати батарей, Домінік вивезе тебе на схід. Наскільки вийде, далі доведеться самому. Телеметрія в будь-якому разі залишиться, але краще повертайся живим, бо будемо раді тебе бачити. Так точно, сер. Усі добре. А тепер за роботу. За планом робота знайшлася для всіх, крім самого капітана. Така доля адміністратора. Вирок для тимчасового наробства, коли інші, зайняті найбільше. Диригент симфонічного оркестру теж не грає ні на якому інструменті. Залишається чекати. Осідлавши термостійкий краулер, вивантажений із трюму леваріє, Лія-Ліни Фалбридж вирушили у дорогу. Завдання просте. Звести надувну радарну вежу на сонячній стороні. Вежу, поставлену першою експедицією, процесія давно винесла туди, де пластикова конструкція, покрита тонкою алюмінієвою плівкою, не могла не розплавитися. При максимальному наближенні до Сонця температура на освітленій стороні Меркурія досягає 700 градусів. Через витягнуту орбіту її коливання бувають значними, але і в Афелії термометр не опускається нижче 300. На темній стороні кучугури замерзлих газів. Місце посадки Левер'є – майданчик у середині пояса. За п'ятсот миль на схід – подвійне пекло у всій своїй красі, на захід – вступає у свої права вічна темрява і немислимий мороз. Дивна планета, і людині на ній довго не протриматися. Якого сорту життя могло б існувати на ній постійно? Капітану Росу, який стояв у скафандрі біля посадкових опор, фантазії для відповіді на це запитання – Ніколи не вистачало. Торкнувшись під боріддям перемикача, Рос опустив фільтр зі спеціального скла. З боку західного горизонту наступала тонка межа непроникної темряви. Оптична ілюзія. На сході вже піднімалася громістка параболічна антена радарної вежі. Ліеліни Фалбридж взялися до роботи. А далі? Далі сонячні відблиски на зубцях кратерів? Ні. Теж ілюзія. За розрахунками Брейнарда, сонце тут не буде ще тиждень. За тиждень експедиція повернеться на землю. «Вежа майже розгорнута!» Роз повернувся до Кринські. «Скоро вони повернуть краулер. Тобі час готуватися!» Стежачи, як акумуляторник піднімається в корабель трапом, роздумав про Кертіса. Хлопець так хотів побачити Меркурій. Ні про що інше говорити не міг. А тепер лежить у коконі й хоче одного смерті, Кринський повернувся в термозахисному комплекті поверх звичайного скафандра, екіпірування робило його більше схожим на танк, ніж на людину. Краулер на підході, сер. Зараз подивлюся. Росу захотілося поправити світофільтр. Начебто стало спекотніше. Ще одна ілюзія. Знайшовши радарну вежу поглядом. Капітан ахнув. Щось сталося, сир. Саме так. Рос заплющив очі, помотав головою і знову їх розплющив. Контури радарної вежі пливли, осідаючи. Дві крихітні фігурки поспішали до сріблястого бруска краулера, а на скельних вістрях вдалині з'явилися перші відблиски. Ніяка це не ілюзія. Схід за тиждень до розрахункового часу. «Неймовірно!» Роси Кринські повернулися на корабель. Бігом, незважаючи на тяжкість захисного комплекту. У шлюзовій камері зі стелі опустилися механічні руки. Допомогти вибратися зі скафандра. Капітан жестом наказав Кринські не знімати тепловий костюм, а сам кинувся до головної каюти. «Брейнард! Брейнард! Де тебе чорти носять?» «Так, сер. Перший астронавігатор здивовано дивився на нього. «Ти назовні визерний!» – порадив капітан раптово охриплим голосом. «Радарна вежа! Чого? Так, вона... вона плавиться. Але ж... Сам знаю, неможливо!» Датчик зовнішньої температури показував 112 градусів, на 4 градуси більше, ніж у момент висадки. Поки роздивився, температура підскочила до 114. Радарна вежа не почне плаватися за температури менше 500 градусів. На екрані краулер стрімко наближався. Ліліни Фалбридж ще живі. Якщо і зварилися, то поки не до готовності. Корабельний датчик показує 116. Коли повернуться, буде, напевно, 200. «Ти начебто посадив корабель у безпечному місці». Гаркнув капітан. «Розраховуй заново. Я хочу знати, де ми є насправді. І маневру ухилення. Он там, якщо не зрозумів, сонце сходить». Температура сягнула 120 градусів. Бортова система охолодження справляється без проблем приблизно до 250, потім виникає небезпека перевантаження. Краулер наближається. Всередині, напевно, неймовірне пекло. Непростий вибір. Якщо система охолодження вийде з ладу, тоді загинуть усі. Розприйняв прийняв рішення. Терпіти до 275 градусів. Якщо краулер не встигне, що ж, він врятує інших. Датчик уже показував 130, і цифри у віконечку змінювалися дедалі швидше. Розуміючи, що відбувається, екіпаж готував корабель до екстреного зльоту, не чекаючи наказу. Краулеру залишалося проїхати трохи більше десяти миль. За середньої швидкості сорок миль на годину знадобиться п'ятнадцять хвилин. Сто тридцять три градуси, і довгі пальці сонячних променів уже тягнуться через горизонт. Не виходить! Брейнард відірвався від обчислень. Кінці з кінцями не сходяться. «Це як?» «У голові туман. Координати не виходять!» «Якого біса?» «Так, заради таких ось моментів капітану і платять жалування». Відсторонивши Брейнарда, Рос узявся за справу сам. На штурманському столі було повно незв'язних записів. Можна подумати, старший штурман забув, чого його багато років учили. «Добре, якщо ми тут...» То нічого не виходить. Думки плуталися. Піднявши голову, Роз сказав, ні до кого не звертаючись Скажи Кринський, щоб спускався. Нехай допоможе хлопцям вийти з краулера. Сто градусів. Розглянув у блокнот. Звичайна тригонометрія, нічого такого.